та негідними вчинками, і Пилип усе своє життя прикривав, як міг, той сором. А коли повернувся з Сибіру, примістив брата у свої колешні, щоб не виландився поміж людьми, і мало село Юрка гейби за приблуду або Пилипового слугу. Стерплював Пилип та приховував братову ганьбу. І так ввелося аж до нинішнього дня, коли у Пилиповій душі вже не могла втимуватися страшна підозра. А вони йшли поруч. Пилип трохи випереджував Юрка, бо жаль було дивитися на заморзане висохлою кров'ю його обличчя. Пилип уже що не стримався. До того ж, не був цілком упевнений, що брат заслужив собі на таку кару. Врешті він зупинився, хотів взяти Юрка за плече, але той відпустив в бік, відвів простягнуту до нього руку, наче б хотів відплатитися. За зневагу, і Пилип завмер, очікуючи удару. Та в той момент на свій подив уздрів засльозані братові очі, в яких немов би затаїлося розбачливе каяття. Юркова рука безвладно опустилася, і в безнадійній резигнації сказав він тихо, кинувши головою в бік Грегота, за яким уже ховалося сонце. — Я піду від тебе, Пилипе, щоб ти знав. «Куди підеш?» – запитав Пилип, здавленим голосом, злякавшись людського поголосу про сварку у славному роді. «Де будеш?» Ніде не буду», – відказав Юрко, і, круто повернувшись, подався бічною стежкою поміж смереками, що кинули на завоєлівську логовину довгі тіні, і в тих тінях розчинився. Пилип довго стояв, дивлячись у слід братові, і врешті проказав. «Як же ти, Юрко...» Забрів у нікуди, хто закляв тебе на зло. А тоді в душу Пилипові вповз гіркий докір сумління. А може, і я в чомусь винен, чей не народився Юрко виродом. Про ту розплугу, що в молодості проклав Пилип із завоєлів доганненого, а люди поговорили, посміялися та й перестали. Затерлася вона на дорозі, залишивши проте в житті бравого легення і косматської красуні глибокий слід. Ходив полип тим слідом вечорами, а вдосвіта повертався вертався ним до своєї трохлявої домівки, котру залишив йому неня, коли подався за море і там пропав, не подавши ані разу звістки про себе. Ганна жила у своїй хатині сама, бо старша сестра Марія відразу по першій війні віддалася за Івана Андрусяка, із сакатури, а стариня вимерла. Гарна була палічучка, мооружа, але й бідна, як липка, і тому шмаркаті підсинки, яким до Ганни було зась, а дужого Пилипа боялися, виспівували вечорами, ховаючись за дзвіницею, але так, щоб чутно було до хати на белебні глузливу, в заздрості складену коломийку». Оженився кострубати та й взяв пали хату, і не знали, що робити, запалили хату. Ганна на ті хлоп'ячі глузи не зважала, почуваючи себе за пилипом, мов за кам'яною стіною. Чей такий, як він, парубок не десь скривдити свою любку. Висла вона в нього на шиї, покивуючи на співанки підлітків, і шептала йому до вуха, «А видиш, наворожують, наворожують нам» коханочку куструбати, то вже мусимо понести до отця на заповіди, бо село аж гуде, що живемо на віру, встид маємо перед людьми. Пилип тоді розплітав її чорні пелехи, обмотував ними свою шию, ніби хотів себе задушити і насилу стримував зітхання, що добувалося йому по з горла. Ганна ніколи не думала про те, як вони будуть жити, що робитимуть, коли поінчається. Заварять стару хату і побудують нову, чи наймуться за болгарів на полонину в перелуках до березівського багача Негрича, котрий ту полонину вбили по огонення, відкупив за безцінь, бо зганнених писанок, за які перед великоднем дають цього по п'ятдесят грошів, не проживеш. Не мала цього гадці Ганна, нелюбов засліпила очі, душу, серце, і здавалося їй, що нічого їм не треба, лише кохання короткими ночами, що вона все життя тільки те й робитиме, що звиватися, немов змія, під своїм любасом, безугаву жалячи себе пекучими солодощами, і заливатиме гарячою хвилею знеможеного від любища в кохання, і найгоріть стара хата, дим та й нитка.